починав ще на спорудженні Київської ГЕС. Але як здогадався професор Богарас про особливу роль екскаваторника у тому, що скоїлося в археологічному розкопі на Володимирській вулиці? Що це? Інтуїція? Високий професіоналізм? Чи просто величезний життєвий досвід, в основі якого страждання, страждання, і ще раз страждання. Найпростіші дії не завжди найкращі. Але Оксану рвало саме до дій найпростіших. Вона чомусь повірила, що всі вузли розв'яжуться самі собою. Щойно вона стане перед екскаваторником Шрамком із незаперечними доказами, із неспростовним свідченням, із... Хвостенко ще й досі переживав за ту сигару-кляту. Крутився довкола Оксани, намагався вгадувати кожне її слово, кожний намір. Що ж, слідчі бувають справді самогутніми, та, на жаль, бувають і безпорадними. Оксана ще не знала, чи вона самогутня чи безпорадна. Митники зробили свою справу, спасибі їм. А далі? Вона вирішила скористатися можливостями спровиненого, тобто сеньора Перейри. «Ви могли б своїм полароїдом зробити кілька знімків цієї ікони?» – спитала вона латиноамериканця. «Для такої прекрасної жінки з величезним задоволенням», – вигукнув він. Хвостенко, який виконував роль перекладача, з особливим задоволенням приклав ці слова. Однак Оксана лишилася невразливою на компліменти. «Ідеться про встановлення істини», – суворо зауважила вона. «А тому всі емоційні елементи не мають ніякого значення. Прошу вас, сеньор Перейра». Полароїд народив кілька знімків. Вони ще повинні були доспіти, як зірвані зеленими груші але Оксана не могла далі гаяти тут часу. Кінчався день, а їй чомусь здавалося, що саме цей день – останній і вирішальний для справи, яку їй доручено. Таксі з аеропорту можна було найняти вже не за такими здирницькими цінами, як із Києва. У зарплаті слідчого катання на таксі не передбачено, однак Оксана Винокур на це не зважала. Їй треба було в Київ, на вулицю Кіквідзе, і що швидше, то краще. В машині Оксана думала не про Шрамка, а про Богораза. Як він зміг одразу знайти головну діюву особу у цій темній справі? Незбагненні закони мислення. Все очевидне зовсім не береться до уваги. А те, що здавалося несуттєвим, Несподівано виходить на передній план Прародителька Єва Турчала Оксані в «Подзвони, Богоразу, подзвони Подзвони, разу. Подзвони, подзвони Але тверезий голос юриста Застерігав Не квапся Не пар парка І знов та знов Ставав перед очима прокурор Повх У сорочці із скрученим на вірьовку коміром у стоптаних старомодних черевиках непідкупний суддя-правосуддя. Ви мені не морочте голови з вашою історією. Ви мені покладіть на стіл результат. А свою історію можете сховати у дамський редикюль. У Повха не тільки старомодне мислення, але й старомодні слова. Редикюль. Хто й чув таке слово? Оксана терпіти не могла портфелів, кейзів, чиновницьких тек. Носила завжди югославську жіночу торбинку на довгому ремінці. Досить простору і для суто жіночих інтимних речей, і для потрібних паперів. Класнувши замком, вона дістала із торбинки дзеркальце і губну помаду, підмалювала уста, поправила зачіску, а тоді не втерпіла, щоб не видобути свій найбільший скарб кольорові знімки коштовної ікони, вилученої у невдалого контрабандиста Перери.